نأتي منږ راتلل کو ناسي لو ناسیږيل کو منږ راتل کو منږ بخير ملها بخير قرير بهتر من ها د ايات چې منسو شوې په بهتر وي ثواب په اعتبار باندې بهتر وي مصلحت په اعتبار باندې بهتر وي او هم د شانته د سهولت په اعتبار باندې بهتر وي او مثلي یا يا په مثل د مخکيني ايات وي